Bismillah rrahman rrahim <coughs> Elhamdulillahi rabbil alamin Ossalatu wassalamu ala rasulna Muhammed O ala alihi wassahbihi wassallam Taslimen kethira Allah në më dhuare falëndrojmë Batem përti indhë dhë falë i kërkojmë Dhe vë datët bëkimët <tosimu> Allahot Shofrimi Muhammedin Sallallahu alaihi wassallam Bëfamilënë të imbë shokët dhe gjithët të qëndi e këndi e këndi e këndi e këndi e këndi e këndi e këndi e këndi e këndi e këndi e këndi e k Të ndërullet e besimtar, jemi dhe sëtë në takimin në radhës, në këtë takim të zlakën shumë, ditën e gjumëa, dhe në disa takimet kaluara, kemi diskutuar dhe tretuar një nga qeshtjet më madhore në jetën e besimtarit, aja është adhorime. Si duhet të kuptojme adhorimin, edhe pse në e adhojmë vetëm Allahum, kanë qenë tema që kemi tretuar dhe dhe tani. Temës që ka të bëjmë me këtë pykje, pëse e adhrujmë vetëm Allahon, i mënduar të jabëm në disa përgjigje, në disa takime, edhe pëse kërë alishtë, mëndëm e te për, për të të të litet, nga së është, nga përgjigjet, më të rëndësish me që ne vë në duhet një jetën tonë. Nëjë si besim ta, nuk e adhrujmë asë këpësa Allahot. A ti përullëmi, a ti nështrohemi, Përëndaj, një bindje këtilë ka nevoj që vazhdimishtë është qëhet të kujdesim për të që tjetë në nivel në dur. Nga se fatë kësisht në kuën tonë, bindje këtila kontestohen, lëkunden, dhe njerë mund përshirë nga dilema të rëzikshme. Përëndaj, nejë në këto bindje duhet vetemi të palë kundur, se vetëm Allah në gjellewale adrojmë, dhe adurimi jonë dhe Allah në gjellewale është gjithpërfshirës dhe kuptim plot. Në bazë ose ashtu që kemi dicë në takimet e kaluara. Prandaj adhurimi ndaj Allah xhalleu al nuk kupton ti por ulemi, ti mësuhohemi të respektojmë urdhët e Allahut në bazë të mësimeve që Allahu i shpalli përmes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ky është adhurimi. Allah e ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me uzime dhe me shpalje. Dhe në këtë shpalje, ka kërkesa caktuara, ose për veprim, ose për mos veprim. Dhe sa ma tepën i bindemi, i nështrohemi, i përullemi Allah Gjellewë në këtu kërkesa, ne Allah në adhurojmë. Dhe në këtë tim, asë kërë nuk e adhurojmë të të të tërë pasallat e vare këtare. Përndaj, këtë bindje është shumë arsyshme, është shumë në gjekshme, është në përbutje me natyri njerëzore, <coughs> përndaj, edhe besimtarën në këtë aspekt nuk bëjmë kompromisë. Nuk ka marveshje, nuk ka kontratë me kërkeqe, kja bëjmë bëjmë bryshe. Nga se kemi lidhë me Allah në marveshje për këtë qeshtje, duke thënë, La ilahe illallah, Muhammadur Rasulullah. Kjo është ka, nga kërkeset elementare të fjales, La ilahe illallah, Muhammadur Rasulullah. Dhe për këtë do të flasim edhe më gjështë në të ardhmen por një rezume e përgjithshme do ne asaj që kemi thënë deri më tani. Tash, vallëzer, asaj që kemi kuptuar adhurimin, dhe kemi marrë disa që i morrë sof përgjigje që u shi në binding, pse duhet adhurova të mëllon të barekuta. Tash Ta ne kalojmë në një nivel tjetër të shpjegimit, ajo është që ky adhurim të qëndron e të ngritet duhet këtë shtylla të fuqishme. Në të ketë shtyllat të fuqeshme. Dhe më hëllon, kuptimi dhe përgjigja pse Allah në rojmë janë një lejtë bazamenti i rëndësishëm. Tash duhet të nërtujmë këta të tonim. Të ngrejmë lartë. E për ta bërë këtë duhet të kemi shtyllat që nërushme. Sikurse kjo gjami, sikurse shtëpia, sikurse gjitho gjë një në kësaj vote, i ka shtyllat e veta, nëse s'ka shtylla, nuk mund tjetë funksionale. <clears throat> Përsham nëse dëmtojt shtylla një shtëpije, aja shtylla, aja shtylla, aja shtylla, aja shti, aja shtë funksionale, jo, është e pa banushme, është e rëzëkshme, nga <clears throat> si njëzë nuk mund banujnë të dirisatër e regulot shtylla. Edhe adhuri me qitetë funksional i dobeshën me ndikim e ingritës i duhet, duhet këtë shtylla. Cële të në shtyllat e këti adorime? <coughs> Kjoj adorime të në vëllëzër, pa dojmë zë ka disa shtylla, mund të shpjeguat dhe formë ndryshme, do të shkëm nuk e i degzuar këto shpjegime dhe më vijemi në shala, për sot do të të lasë për dy shtylla të kërjesore. Për dy shtylla të kërjesore, mizan dërtohet adorimi funksional. Do në një adorime cilësorë, një adhurim produktiv, një adhurim funksional, ndërdojtë në, dy, në këto dy shtylla kërësore. Ca të këtë dy shtylla? Shtylla e parë të ndërruzër është pff, dashuria e pa rezervë, e pa konkurencë, e pa shoqe, e pa alternativë ndë allotë më nuorë. Dhonë, esenca dhe baza dhe shtylle e adhurimin të është dashurien dhe Allah të barë e kotala. Kësë në esencë njëri unë e leviz dashuria, donë dhe qëka dhe leviz, kur nuk donë, leviz, por me dhunë, jo me dëshirë, nëso në fesë ka dhunë, në fesë ka dhunë, nuk pranuhet njëve për me dhunë shumë, pra ndaj, për të qenë adhurimi funksional, për të marrë kuptim në ti, kërkuet dashurien dhe Allah të më nërë. Dhe këtë dëshuri nuk është si kurse gjithë të dëshuri, është e veçanë, spesifike, pra nda edhe kimi thënë se është dëshuri e pa rëzirë, s'ka rëziruar. Dëshuri e pa alternativë, s'ka tjetër, pos në e allatë të manuat. E pa ndryshushme, e pa ndikushme. <clears throat> Njëtë në kësaj bojtë të të nërëzër, njëri ju ka shumë nga të ofërmet nga të tjere që i dënë i dëmë prendrit, i dëmë fëmijët, e dëmë gruan, e dëmë gruja e burin, e dëmë mikun, e dëmë shukun, dojmë njerëzë. Mirë, po, kjo të dashuri, a ka mundësi të ndikot nga rëthonët e jashtëme? Po, po ka mundësi, për shambullë, nësi një prend, në vazhdim si ushtërën dhunë bifmit e ti, si kënë obligimet në e ty në, është një mjë, pa ndërgjallëshemi, pa kujdasëm, fatë kjecështë, a ndikonë kja në dashurin e fëmijën dhe prindet? Po, ndikonë. Nuk përëdhemi që ndeshtë ata farën nuk e dojnë. Por, a do të zbejt dashurinja? Po. A do të zbejt raportin me ta? Po. <coughs> do më ndikon nga rëthanat. Më slasin për bashartët, që mund vjetin e situace, të zbejt dashurinja dhe në ndarje, me meqë. Me shok, kam qenë shok me vite, me vite të afërt, dikur isha që, jo që s'janë më, s'kam si qenë, pastaj nuk flasim. Ku është dashuria? Është ndikuar. Është ndikuar për shkak të rrethanes, për shkak të sjelljes, për shkak të veprimeve, ndikohet. Ndërsa dashuria e robit ndallot nuk ndikohet. Allahu xhalla xhelaluhu e sprovon robën në forma të ndryshme. Dhe kjo nuk e lkun robin nga pozitja e dashnit për Allah në të barë e kota hala A nështë të veçant I jep Allahu që në në gjeraliun e dënë Si jep Allahu që ka dënë robin, prap e dënë I jamer të dashme vet Prap e dënë Nuk ndikot A në kjo është dashruja kërkua në dhe Allah të barë e kota hala Dashruja e pandikushme nga caktimet e Allah të barë e kota Nga se e Ne imi të binu sa Allahu Gjallahu ala, aqe ka caktuar për neve, është mirë për neve Edhë pëse na nuk e kuptojmë këtë Do të mebë, ma tepër, do të në shpërblenë Nuk ka asnë një vëprim që Allahu Gjallahu ala e bëndë pa arsyshën, pa kuptu shumë Edhe atër ku nëse kuptojmë, imi të binu sa e bëndë mërëci Pra ndaj, bindja ju jo në këtë në bëndë që me dorë gjithmonë E po, kjo dëshurirë Dëshurirë pa rezervë Nuk kam andëmi, nuk e testojmë Allahun xhallahu ala me donjëra. Një një vit peprojmë Zotin. Po bom devotshëm, po kthejm rrugët i te kushë shbohet puna jonë. Nëse ashum që s'posmohemi hiç, po shtuat pasuria, po shtuat bunit mira, ko ka mirë pe ja, do, dojmë. Nëse s'kan këthet, pshurë me jum dikande, ka rezervë. Ja skara zero. Pavarësisht. Pavarësisht çka ndodh, na dojmë. Skara zero podash te veçant e kjat ajo dashuri që kërkot për ndëllonjë dhe ka përmendur se ka njëri që e don ndëllonjë dhe vëna por dashuria e papranueshme dashë jo cilсора çka thot Allahu subhanehu ve minan nasi men yatakhuzu min duni llahi andada yuhibbuna hum ka hubillahi wal ladina amanu ashaddu hubban lillah Allahu subhanahu thot ka njerëz Ka njerëz, ka, i të atil që Kanë marrë disa Njerëz Disa idhuj Pasuri, që ka të qoftë? Kanë marrë diska në këtë dunja E që edojnë si kur që edojnë Allahun Nuk të edojnë Allahun Por ka diska e që edojnë si Allahun Allahun thotë Së panohot Gajtë Allah thotë E ata që kanë besu e shd hutta llla kta allahu ne doin masumti kërkon nuk doin si allahu xalla xalahu dashni di allahu te marq dot do ta dhe pa rez e pa kontestueshme apo e pa dikushme nga rrethonat e kstu kush e dre allahu te marq padyshimse realisht ka garantu shtyllën kryesore te adhurimit prandaj te drlza nje nga defektet kryesore qe njerzit Nuk e adhruen Allahun si duhet dhe sa duhet është mungesek e kësoj dashnije Ata Allahun e dojnë Po mund të të më atype dashuri, dashuri Emocionale, euforike E natyrshme që njëre dënzotin Por jo Jo dashuri me këtë koptim Jo dashuri me këtë, me këtë Qasje e kështë Allahun dhut me dash Pandaj E në gëzhej imamën ma herët Në së dhe në të ube Kull in kane, thuaj, nëse baballartë, djemët, kja, kja, kja, i përmenë vëndbanimit të juaj, a pasurija juaj, përmenë atë të qeshtë, në këtë dunja, e hambe i lejkum, janë të ju mëndashuna, iruni më shumë, kujdesni më tepër, se për urnë Allahutë, për më të minë se keni feta rabbesu, për e të njësa Allahutë së lëngështët, menetan, do në Allahutë gjellë avala, nuk e pranën këtë dhe dashënë jetën, Dhe në thellësi e lotëve të të dashurit që e bën që gjithmonë të jetë prioritare, gjithmonë ska para së kurthiu. Qi kjo është e duhura. Prandaj kjo dashuri që ka speakim shumë atë për po dizhim duhet të më fol, por dua më së rouetim sa për më e kuptu si shtyr. I kade sa tregues. I kade sa shajni nga sa Allah gjallë hua 80 këtë lloj të dashurisë që është shumë vendimtare, shumë e rëndësishme. Ja, adhurimi ndaj Allahut te barekuta ala nuk e ka lën Allahu gjithë leuan ne pretendime. Un e duallon. Un e duallon. Jo, ja, une... Allahu është i gjithëve. Ja, Allahu jallal nuk është nuk është i, i dikujt. Ja, Allahu është i të gjithëve. E kush është më i afërt me Allahun? Ai që do Allahun më së shumti. E ku me ditë unë sa e duallon, ka shaja? ka vendu së Allahu Gjellaw la shajatë. Po e përmenë disa shenja, mase e përmena kuptimin, që ka i përmenë me dërshë Allah në të bërë e këtë alë, tërgjisa manifestime praktike të kësoj dashnije, të shikujmë, apo funksionën mirë, kuptimi jem me jetën temë, a të dashnje provojmë, e testojmë, apo funksionën dhja me vepërën, apo shkonë mirë. Nga shenjat kryesore, të dashurisë dhuhur, Dhe da shu se dur të robin dhe Allahot është Me dasht atë që Allahu e dënë Dhe me urejt atë që Allahu e urranë Kjo test Qka dënë Allahu? E dënë Allahu pejgamber në ti Allahu ti e dënë pejgamber në ti masumë ti Ska krije si Allahu dënë ma shumë se Muhammedin Sallallahu a zemë E dënë të masumë ti Testi Allahu gjallu e ka thërë Kullin këntum të hibbun Allahe Fëtë të bi'uni Ju hbib kumë Allah Thuaj nëse e dëni Allahun Shë këni ma qarë s'ka Thuaj nëse e dëni Allahun Ndjeki një rrugën ti me Muhameni sënë Ndjeki një sunet një pegamberit sallallahu sallam Ndjeki një rrugën e këti dërguari E për me ndjek duhet me dasht Rëndaj këtë Sa ka prezit një jetën tonë të rrugëmia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fjalët e tij, veprat e tij. Sa e duhem ne kët pejgamber? Sa e njohim kët pejgamber? Kto është në test praktikë? Allahu Jalla Wala wa i don punë të mira. Edhe të për to punë të mira ka thënë Kurani, e dën namazin, e dën imanin, e dën agjrimin, e dën sadakën, e dën haxhin, e dën respekt në ndërsjellë. E dënë mshiren, e dënë faljen, e dënë turpin E dënë moralin E shumë i dënë Allah zë gjënë Dhe ka që Allah nuk i dënë Duhë një rrejtë Allah nuk e dënë shëjtanin E u rrenë E u rrenë në shëjtanin Nuk ka krije se si Allah u e u rrenë ma shumë se shëjtanin Nuk ka E u rrenë në ma shumë ti U rrejtë e që të bënë me ikbi ti Me pasë armikë Morut nga kune të ti Mësë me dikë rrugën e ti A përshirë dashnije që të është me jepë formën e duër jetës Te jepë të është kahjen Po kjo dashnije të është nuk lënti me konin diferent Në pretendimit e tua Nga se Allahu Gjallallahu dhe thot Inë shëjtani lëkum aduhun Fe te khidhuhu aduhua Shëjtani është armiku i uaj Po këtë dhe njo, mirë për qëka duhet halam e ditjo Trajtani si armik Kërë dhe një që kjo është pe shëjtanit O se bërë Së kjo punë armiku, kjo punë djallëzorë, kjo punë aty që Allahu nuk e don. Edhe Allahu xhallahu ala nuk e don çdo njerëz që e pason së shejtonin. Kush e nijk rrugën e shejtonit nuk e don Zoti. Ande as na zgjë me dosht. Derisa të ketë rrugën e Allahut e barekuta. Nuk e don shejtonin as rrugën e shejtonit. As pasuesët e shejtonit nuk i dojm. Është çështje dashisë e Allahut e barekuta. Allahu nuk i don punë të xhia. Allah nuk edhe në gënjeshtërën nuk edhe në mëzbesimin nuk edhe në dyftirësin mënafi këllëkon nuk edhe në mashtrimin nuk edhe në hajnin nuk edhe në trahtin e shumë shumë tira nga punë e që nuk i dan a i urejmë në ato punë sa i urejmë ato punë dhe sa lërgojme është dëshmi se Allah më pa e dojmë e kuftut? që ta alladën Nga shenja që e dojmë Allah në të barë e kota është dhe keqardhja. Që të këtë dëshnia është saj, po dhe keqardhja. Kur bë njëri më katë, na më katojmë, nga bojmë, kemi lëshime, një jetë keqë, i përullënë. Kjo është e, e dojmë Allah në të barë e kota nga se i vjen keqë, pëse e shkelja që Allah u gjenë lehoala, i tha më se shkelja. Dhe nga shenjët e dëshnisë është shpejtimin, pëndim, në që të Nga shenjet e dashurit në allahë të barë këta është edhe keqarë dhe kurtik një punë e mirë që allahë dhe e se kebo Pa ku miku që mu të mërë së vapë Allah e dashë të këtë punë mu të më fitu dashurit në allahë të barë këta është Kjo është shaj. shajë se tje e dhe në allahë të barë këta është Interesimit ytë që mos me tikë shansat Po nëse ikin një shkeq Këto e në shenjat Kjo është kuptimi këto e në shenjat Kjo � maksimale, që nuk i pëtë askujt, nuk i kushtuat askujt, posa Allah gjallë e u alë. Kjo është dëshuri, që është tyllë atë imit. Dhe shtylla e dytë, është vëzër, që vje normal pas kësaj, është nështrimi dhe përullja, njështu kërës dëshni, e pa rezervë, e pa ndikushme, e pa alternativë, apo, Allahot nuk i nështrojmi na, e nuk i përulli me Allahot e vara këtala, në mënë me rezerva. Qusht me rezerva? Në për falëm namazin, po për po presim njere, dhe me thonë, po për presim njere, e, zbulimin shkencorë, qatë thotë shkenca për namazin. Nëse shkenca vjen me konstatim se mu falë është mirë për kërërzën në falëm. A në më nëse shkenca së konstaton, në falëni po desët e konstatonës në së falëna. A është shtotë na, shtot namazin? Jo, vëllam. Shkenca e këmë e konstatu krejtë, Kërëjtë ka kam ikonë, qështë pi konstatuin këta këta, ka kërëjtë kam ikonë, të të tërat Nga se aje që i ka thonë këto të dhurimeve Rëzotë i shkencës, rëzotë i nëtyrës, s'ka kodel Dhe Allah gjelë në loë ka thonë Senurim ajatina Fil afaqi wa fi enfusim Hatta jetë bejjene lehum ennu l'hak Allah o thotë në vazhdimësi, ne do t'ja u shfaqim argumentet Në vetë në tyre, në horizonte Argumente faket, diri sa t'ju bëjt e qartë se kjo shpallë është hak për Allah të zëgjën ndërë në nuk duhet me prit ne vëna me aftën me ardhë argumenti e të përullemi nështrimi i ploti përkontestushmi parezirë edhe Allah të përullemi si asku i tjetër i nështrimi si asku i tjetër përndaj përullia parezirë nështrimi i pakontestushum i pandikushum nga rëthane të caktuara i nëzitur dhe i shtyrë nga dëshuria e tile madhe jan shtyllat e durimit. Shikao sa bukur e ka rregulluar i sa me këtë çështje. Kjo është shtyllë e besimi. Kjo që ndërtohet mbi to, durimi. E pastaj ky durim kur ndërtohet gjithë dhëstres e ndërtimit duhet të miratohet, të pranohet nga Allahu xhalla xhelalu. E tash, pasi kemë vendosur shtyllat, tash fillojmë i vendos ragat e durimit. Çdo çdo Stresi e adhrimit që ne e shtrojmë në ndërtesën tonë realisht edhe e pastaj ka kërkesë të veta. Do të thotë kjo fenë, kjo fenë kaosit. Në kjo kofë tek e veçme kur çdo më apo, jo, ja. kjo është, regullave. Kjo regullave, kjo është e rregullave. Kjo rregullë, kjo festë msimit të dijes. Por çata në roza fjala e parë ka thënë ikra. Lexa, msa? Mosu bëv viktime të tashmeve. Mosu bëv viktime e e, e fjalëve njerëzën jo kompetent, jo, mësa, kështë që ka fja jote, shiko që ka është adurimi dhe Allah të azogjel, ndërtoje jetën të ndër, adurimi të ndër të shtylla, që të arishë suksesin, e të alua shurrinë si duhet, përndaj, dëshurrien dhe Allah dhe në nështrimi i pare zërë, i pare zërë, nështrimi i plot, i përullur dhe Allah të barë e këtala, nga se të nëvezer me e përmbyllë. Ka nj por nuk i nënështrojmë i parazirë. Apo? I dojmë prindit. I dojmë. A ma a i nënështrojmë para jo. i parazirë? Jo. Nëse në thujnë me buë, mës besimë, a si nështrojmë. Po? Ta jepë. Ndiqka të nëllume me pijeme. Ja, në falë. Babës me nga në. Su ngaj, se së pa mësa mirë. Sa të mësa mirë ngaj? Sa të që jetë danë? Ka rezirëva. Nërndaj në e latë është pa rezirë. A përshë ka t'i këne danë edhe i nështurështë për me rezerva Jo që ka të tëtë Tu të më shpë dosh një mikës tëtë A më danë po Haj pjellin t'ka t'gjuja po Ja, falë po Jeta jam është unë, unë du për me, me, me maru t'jetën Me hu pjetën A në do më ka rezerva Ndë e Allah o të aso që edhe ka rezerva Ska Nga se i mi t'binu sajnë amësëve që ka është mi për neve A kumë dalimin Ka di kujtë i nës Ti e gryzos kiçaren kuptim të autoritetit të tij. Po sa i dhan Allah. Nuk ka dashnisnik apo nuk i bindesh për dashnisë, po i bindesh për zoret apo. Ka edhe kështu. Në ndjenjë ka edhe këtë. Mi po çë të bën dyja at bashk. Dashuria absolute e parazerit. Dhe në dhe në shtrim dhe prulia absolute e parazder, kjo s'nduhet me aport maskën pas me. Allahu xhalla xhalu. Prandaj vetëm at adurojmë. Ngase këto dyja të kompletuara në këtë nivel qi provojn adhurim çesur nuk i kërkon as kur pas sallat. Çi kjo është fjaja jon. Çi kjo është fjaja jon. Prandaj këtu janë shtyllat e adhurimit të Allahut te varëko tela. E pastaj si bëhet pranim i investimit në këndërtim? Edhe kë i ka shpjegime të tjera që do të vazhdim inshallah javën tjetër. Për sot ishin shtyllat e adhurimit të shum, bësa që, bësa që me një shpjegim domethë për gjithëshum, besoj që besoj që kemi ritme serioze paku për çfarë bëhet fjalë. Zoti xheleuala më ncusov që të adhurojmë Allahun si është ai i kënaqur dhe të nxisrohemi si është ai si i kënaqur, të adhurojmë Allahun te barekote holësia, ai i kënaqur dhe të marrim shpërblimet e Zotit on dhunja dhe nahirat. Me këtë pa këtë takim, Zoti shoqërohet sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammadu wa alihi wa sahbihi sallam taslimi. Të njerëz mesherënin informojmë të mërkurën në xhamin ton kemi një aktivitet ku do të bëjmë lejerat, do të ketë këndim Kurani kësaj natë në lidhje me muajin ku kalin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj të zëjmë rozinë sqoftë të dëgjojmë për pejgamberin në një gjirë të mirë, një mësim të mirë, edhe pse për këtë duhet folë të vazhdimisht, nuk duhet më prit data të tilla, por edhe kjo datë inshallah shpollen që ky muaj shpollen që, që të jetë aktivitet i ngjeshur që të flasim më shumë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe për rrugën e tij. Por jo që padushim, të jetë padyshim, sigurisht as tash vetëm ditë të caktuar nga se nuk është kjo hikshme aftë nuk është e duhur që njësi besimtarë të takojmë një ditë edhe t'ilojmë hesapën me Muhammedin sallallahu zallam. Do t'jetë vazhdimisht, të flasin për te edhe të njihim me te vazhdimisht. Në informoj se të mërkurën pas në masë të këndisë në gjaminë të të të ketë një gjerat lidhe me këtë qështja. Zotë i shpër left, edhe t'ash vazhdojmë me zanë dhe punët e tjera të gjumarës.